Zumalakarregi Museoa Girratia Radio Museo Zumalakarregi Zelenero izaten dugu hemen lagun bera, beraz, eh, bai, zuek pentsatu bezala, Xavier kerejeta dugu gure artean, zumalakarregi museotik zuzen zuzen etorria. arratsaldeon eh, Xavier. Arratxaldeon, Zoyer. Zer Zer moduz gaude? gi Hangi guztita pozik euriarekin? Bueno, baia, beharrazenango zen baina kalean ibiltzeko trastoz beti eta garurtas sola dela etabeia delata, ez da bateren eroso bagun Ez da oso atzegina gajat. aurretarako baino behar honentzen eta ongi etorria ez da? Bai, bai, zertik ez. Hor baiet. Eta ongi etorria beharko diogu gaurko gure pertsonaaiari ere. Mm -hmm. E, zer aspalde honetan e, militarrak ikartzen dituz guztakite gaurkoan ere beste militarren bate izango dugun militarrak edo militarizatuak edo baina kasunetan mm. ja atxeden piskatartzea erabak edo gota ikarre dugu beste bat Agustin Paskual Iturriaga Ugalde, korrela uh -huh. esan ez du gehiagire esaten, ez, baina esan behar dugu apaiza zela? hau ere, baina, bueno, gero ikusiko dugu... Gerran apaiz... ibilia zen, edo ez? Gerra, bueno, ibilia tokatu zitzaion, bestea ibezala, gerrasko izan zirelako, baina ez zuen gerretan nola parte aktiborik edo izan, eta egia zen ez dugu horregatik ekarri ez. Orduan, zergatik ekartzen e, dugu, nola esan duzu, Agustin... Agustin Paskual, bueno, Agustin Paskual, iturriaga, iturriaga izan iturriaga. dugu, rekin daiko dugu. <laughs> ba, bueno, esan dugu apaiza zela, baina apaiza baino gehiago bere aportazio importantene edo guri bintzat interesgarriena, zeiguna da pedagogialdetik eta egin zuena. zen baina irakaslea eta pedagogia arloan oso aurreratua, bere garaien. Beraz gaukua ez dugu ez militarra, eta paiza izan arren ere, etzen gaien du eliz gizone bezala. Ez aukerak izan zituen, bai elizan aurrera joateko baina, bueno, esango dugu ernanin jaio zela, milia zazpirionta irurogeita mesortzian, eta hanbertan hil zela milia zortzirionta berrogeita maikan, baina, eta eliza ernaniko elizan egon zen, apaiz, baina e, etzen handikatera. Aukerak izan zituen, baina, bueno, gura ez omen zen bere bidea. Ez, e, iaxan, apaiz, jende asko apaisa zen, ba, bueno, ikasketak izateko modu batzelako apaisarena, yeah. baina ez bere oso, bueno, elizako jerarkian edo, ba, bueno, ez karrera hondia egedo egin, egin dakua. Eta, da bere kasua. Mm -hmm. Politikan ere izan zuen aukera jarduteko, baina parte ez zuen politikan parteaktibori ekizan. Eta hortan ere, bueno, lagunak zirela mediota, ba, aurrera joateko bideak izan. Beraz, beste interes batzuk e, izan zituen e, gizon honek. Esan duzu politikan etzala sartu, naiz eta aukera mm -hmm. e, izan zituen horretarako, Baino seguruenik e, politikan eta hainen Asia eta hain beti bi aldetakoa mm -hmm. zen e, e, politika haietan, Ba, egongo zen alde batera edo bestera, bai, berere. Eh, esan dugu parte oso aktiboet zuela izan, baina egizan gara jartan politikan parte ez hartzea da partidu hartzea, kaso honetan, batean edo bestean ez egote oso zaila zen, batez ere ejende letradunetan eta ez, pixka mm -hmm. Basta gete... Sozialki edo nolaiteko maia zukatenak. Hau liberale izan zen. Apaisa, liberala. liberala. Beste bai. kasu bitxibat, e, beraz, zelena, aurkestu zen egun, beste apaiz liberal bat ere. Bai, goiarriko bat, Josef Elix Amundarain, dutrina liberal Oida, bat. Oida memoria zuena. Horrela egazten da. Bai, bai, liberala Euskaraz jarrezuena, pizko bat aurrak ikasteko moduan, edo ez vai, da? Bai, hori da. Hor duan nola haiteko honekin, ze apaiza, liberala, Euskara, bueno, landu zuena, Umei eta Irakasteko, baina kasu honetan, hori baino importanteagoa da, ba, bere pedagogia, ez. besteak egin zuen Euskaraz, ba, bueno, Irakasteko besterik gabe, honek batzun beste, beste lako kezka bat, bere pedagogua zela esan daiteke. Eta oso aurreratua bere garaian. Eta zertan zen ba aurreratua edo ez sta pedagogian gizon hau zer aportatuz, eh? Edo... Mm, bai, bueno, batez ere bi bi aportazio nagusi egin zituen. Batetik, e, aurrak ez jotzearen alde zegoen, haurrak zigor fisikoa kentzearen alde zegoen, haurrak, bueno, esaten zuen, aurra jotzeak etzuela, bueno, etzuela merezi, horrekin etzutela gehiago ikasten eta beste aldetik ere euskaraz irakasteko, bueno, e, proposamina edo egiten zuen. Beraz, kontua da aurrak ez hola fisiko kisigortzea ba, ezioten caso andirik egin hori, eh horregatik oso horreratua <laughs> ikusten dugu 150 urte pasata bueno egia san ba, orain ja ez baina gure garaian eta ni ez uh -huh. naiz zainzarra ere ba, jo, jo egiten zen ez, e, eskoletan hori oso normala zen Eta Euskaraz ikastearen hairen, ere nire kasuan orain, bueno, orduan hasia zen, ikastolata, baina en fin, uh -huh. oso gauza kuriosoa zen, ez oso minoritario oraindik indi gare. historiaren perspektiban bai ikusten dugu gizona baur redatua. Bai, egia zen, baduela hogei, hogei, bost bat urte lortu dugun normaltza tartzeko bintzat, lortu dugun hau, Euskaraz zirakastearena eta ez jotzea, zigor fisikoak eta ez ez hartzearena, Ba bueno, ba hori 2025 urte izango dira eta honegia 19 garren mendearen lehendabiziko erdialdean ja hori proposatu egiten zuen, eh. Bueno, eh Horretan e, geratu zen e, guztia, bere teoriak e, zirenbera e, proposatzen zituen e, e, aurrerakuntzak edo edo gauzatu zen nun baiite bere pedagog aukera beri. izan zuen bai aukera e, iskola babalduzuen 1000zerzeruneta hamazazpian berezenbiletze garmen den baina oso hasieran, eta hartze izan zuen aukera ba, bueno, bere proposamen metodologikoak aurrera eramateko, Eta egia esan, e, ba arrakasta handia izatzen zuen. Asteko, bueno, lengo batean ere komentatu genuen latina eta ikastea oso normala zen, oraindik oso hizkuntza zen, ba, bueno, e, kultur mailan, Ikasteko mm -hmm. eta eta honek irakasten zien umei bi urteetan latina, beste irakasleak 3 urte behar zituztenean eta honek gainera hobeto egiten omen zuen. Ta jo gabe. Baita era... maiitea izango zen seguruenik gizon hau hernanin eta es <güls2> eh? bueno, pentsatzekoa da pentsatzekoa da eta pentsatzekoa da euskara erabilita ere erresago izaten zula hori beste batzuk ere esana zuten. Badago testo bat berak iidatzea erakurriko dut literala oso ondoa adierazten baitu. Orain dala zazpi urte umitsuakin denbora igarotzen nubenoen, ezagutu nuen zer erakeria handia zen hemengo eskoletan erderaz gaztiai irakurtzen erakustearekin esanik mila bider errazago euskaraz ikastea eta erakustia. Uhum. Beraz, ikusten dugu gizon honek euskara erabiltzen zuela eta kasu honetan euskaltzalea zen hori gero dugu baina batez ere Ba, ez euskara euskaraz albatzeko, erditen zen, ba, bueno, logikoa, pedagogikoa, ba, normalena zelako. Naturalago zelako. Bai. E, euskaraz besterik etxekiten aiek, e, ba, euskaraz bai. egitea, ez da bere lenda beziko urratsoiek. Hori da, orduan bez, e, alde batetik ematen e, du estela investeko aportazioa, ez esatea gauza, gaur egun oso bio iruditzen zen. Bai, baina kontrakua egite baldin mazien artean. Bai, bai, eta askotan egiten zen, hori... Ba, O bai ere ez, nola e, euskalduna delako erdaraz kostotzen saiola bazkenean familia guztiak erdaraz egiten zuen baumeak eskolan ondo egiteko. Osea, uh -huh. justu contra covid -e bat, ez? Uh -huh. Eta honeguno proposatzen zuenak gaur egun ba oso normale iruitzen zaigu baina gara hartan etzen inondik ere gauza normala. Eta gainera esan da... berda. 40 Ez ez, eta doela hogehiago eta bosturte ere, ez, eta gainera gehiago esango nuke, bi gauzak lotzen zire, launek esaten zen euskaraz irakatxi, eta zigor fisikorik ez. Eta askotan, jo egiten zen, hain zuzen euskaraz egiten zelako, orduan... <gülüyor> Ezan eh, behar da, ba, ikaragarria aurrera zuha izan zen gizona bere garaian. Bueno, eta testorik edo zerbait idatzi zuen, hain zen ere irakaskuntza modu honetara burutua e, alizateko, zen euskeraz mm, bai. e, irekatzen mm -mm. aibaldi mazuen, ba, testuak gero beharko ziren horretarako, ez da? Bai, bai, bai. E, bueno, fama handia lortu zuen, esan dugu 1903-en tamazazpian irekizuen eskola, Egero, 1908 batean trineo, liberalak boterean zudela, diputazio liberalak eskatu zion, ba, hori Euskarazko, oi Euskarazko, barketu, e, bueno, testu liburuak edo, Euskarazkoak edo, hori, Euskarazkoak edo, hori, uh -huh. Euskarazkoak ziren, honek egingo ditu Euskaraz, ba, alako zer prestatzeko, esan zuen, e, gipuzkoako hume entzat. Baina, klaro, liberaleek, nebora Liberale, gutxi egin zuten betetan, boterean. Horixe, eroriz direnean, hau ere erori zen, eta bueno, represioa jaso zuen, eskola den eta bueno, hori besterik ezpazen, egoten altzen konten, baina kontua da, bueno, eskola itxi behar izan zuela. Baina, dedikatu zen bai, e, liburuak ere ba, idaztera, eta beti zentzu Pardon, pedagogei esko, korretan. Eskola e, itxiziotenean, uh -huh. eta... Bueno, ba, liberalak e, ja, ja, jauzi zirenean mm -hmm. e, zer egin zuen honek Bueno, ba, segituzuen... Etorkizun izan zozaken orrako pertsona batek. Bueno, apaiza zen eta horrekin tira inbestean sikiera segitzeko. Gero etorriko dira oraindik ere liberalak, eh? gizon hau zertuta hilzen, zen etzen gerrenil. Baina liburuak ere idatzi zituen eta horietako hiru oso kuriosuak. Arte de aprender a hablar la lengua castellana para el uso de las escuelas de primeras letras de Gipuzkoa. Uh -huh. Hau da Erdara erakutsi baina ez erdaraz zekutsi. Mm -hmm. hori da bat. Bigarren hizkuntza bat bezala, ben, eh, benetan bai, zena bezala? Bai, hori da e, hori da. E, bueno, euskaraz irakatsi baina bueno, ba, inglesa edo ikasi edolatina ikasi ziten bezala. Baina, mm -hmm. Erdara erakatsi. Baina ez du zenian erdaraz hasi hori absurdo absurdua ikustentzen ume asko claro blokeatutak geratzen ziren. Mm -hmm. Beste bat eta hildoberetik Diabo Basko Castellanos para las eskolas de primeras letras dikipuzkoa. Hemen ere, bueno, itzulpenak eta egin, baina, bueno, Euskaratik hasi, ta aurrez gitzeko, eta beste ori, bat. Hori, eh, testo hauek eh, izan duzu aukerarik ezagutzeko? Eh, Eskuerten eh, ez ditut izan. Hmm. Kurioza izango da, ez da, bai. bat erabiltzeditutzen gaia, quedo uh -huh. edo edo dialogoa, uh -huh. que mesa todos diálogos, basta no lako elkarrizketak eta jartzen ziren eredu bezela, estafa. Bai, orain ikusiko si dugu, nirugarren liburuak lotzen da aurreko programarekin. Eh, komentetuko dugu. Fábulas y otras composiciones en verso vascongado, dialecto Gipuzcoano, con un diccionario vasco-castellano de las voces que son diferentes en los diversos dialectos. Ahora, de neant, pintatasu no ne. Ordiak Gipuzkoako umentzat, bueno, Gipuzkoarre Gipuzkeraz jentzuten entzat, baina beste entzat ere, bai, ez, e, ba, hori ez, ezberdinatiren itzak, ba, itzulpenak eta eman da. Uh -huh. Esan genuen gogoratzen duzu Antonia Bicent, Antonia Mogel. Bera arek edazik ginen, hain zutzen e, Baina arek itzule egin zituen latinetik euskarara, baina, bueno, hildo beretik doa. Hori da, baina honek ere bertxota enta jartzen ditu, baina azkenean, ba, ura ez, berak ere mogelek esaten zuen ume eta baserritarren zat, egiten zuela, ba, honek ere hildo beretik do uh -huh. E, Tartotxe bat egiteko uh -huh. e, momentua iritzi zaigu, Xavierrek mm -hmm. rejetarekin nadi gara arratsalde honetan, eta aurkezten ari zaigune pertsonaia beriz berriz agustin Iturriaga. Euskadi Gerrratian beti ere haigieene. Ezagutzen alditu zu hor Zumalakarregi museoko Zumakit maleta didaktikoak. Emeretzigarren mendeko Euskal Herria jolas giroan ezagutzeko modu egokia. Ikastetxe ludoteka kultur talde naiz familiarako doan uzten ditugu. Deizazu gaur bertan bederatzi lau iru sortzi sortzi bederatzi bederatzi zero, zero telefonora. Ormaiztegiko maiztegiko Zumalakarregi museoa. Non dago auritzerria? Batman ibaia non dagoen? Batman non dagoen? Mm... Zer da auriga bat? Erantzunak Euskal enziklopedikoan. Abenduaren 9tik aurrera euskaldunon egunkariarekin asteazkenero eta larun batero Euskal fastikulutan. Prestaitzazu zure gabonak Mamuten eskaintz hauekin. Turroia, mila zortzireun eta laro gehi jihona, eta iruro bederatzi. Bosteun gramu soto del segura mazapana, zortzireun eta iruro gehieta mabost. Delikaz, ahatemusa, eta laro gehieta maboskiloa. Indio jar freskoa garbi, lareun eta hogeita boskiloa. Itxasalmeja, zortzireun eta iruro gehieta Gabon Jaiauetako preziorik onenak mamuten. preziorik onenak mamuten. Euskadi irratia. Ai jene. dira baina zertan ari dira hauek e, eh hola gaurko egun e, bate, batekin es ainazio martxa jartzen gustola izineten entzuten zainazio martxa esta da? da badu nunbait bere justifikazioa gaur hemen zainazio martxa entzutea vaya eh, da, hori? letra Agustin Ituñagaonek letra egin zuelako esan dugu e, idatzi zuela ba batez ere umeintza eta bueno ba, fabulak edo alegiak ere ba, irakasteko direla ez ez bakarrikmentzat baina beti sentzu pedagogiko horretan baina horretaz aparte bestelako bertsoak ere egin zituen gainerako gizon tertulietan eta ba, bisitasuna ematen zuen gizon haumen zen hau halako ba, bertsoak eta egiten zituen bueno hauek oso solemneatira entzun djugu eta oso gartsuak aizue bai bai oso casi militarra geseko egin zituzpena daik gure solda Azduak, ba, ez duak, militarrago ezin da izan, eh? Ba, bai. <risa> <risa> <risa> Baina horretaz, aparte farregiteko bertxoak eta hoiek alakoak ere komposatu zituen, eta... Eta esaten dugu, bueno, donostiako tertulietan, ba, lagun... Ez libera alakoak, arri guztalako lagunak ere, ba, zituen... Eta... Idazleak agian, ba, esango zuen arremanik, honek ba, bueno... idazleekin, ez... Istu eta komentatu dugu beste batean Mogel ere aipatu genuen. Mogel, bueno, besteetan Antonio Mogele en osaba, e, Peruabarca taida tsuena, horreki hoiekin harremanetan egon zen besteekin ere bai. Bueno, bestetan esan dugu euskaltzaleak ez ziren hain beste ere, ba bueno, elkarrezagutzen zuten. Eta badago beste euskaltzale bat, orduan ba nekeo, ba piso undikoa, Juan Bautista Erro Karlista ura ere, eta alere, bueno, harreman nestuak eta izan zituzen, ez? Azken finean, nahiz eta bata Partido Liberalean besteak Karlistan, hau da e, politikogei etxaiak izan, ba, Euskarak batzen zituen kasu honetan. Literaturak ere bai. Literaturak, eta, <laughs> klaro, e, e, bau, jambautista erroa arduratzen zen ba Euskararen etimologiak, eta, bueno, gaur egun gauza batzu oso zientifikotzat hartuko ez genituzkenak, baina, bueno, halako ikasketan hasia zen hori oso gauza apartekoa da. Zeran behar da, orduan, Eskaldun gehienak ere ba naiz carlista eh, liberal naiz enfin eh, en a, a politico izan eh, euskararekin ez zuten kezka hondirik. Eh? Mm -hmm. e bueno, gausa da ba e, lan egiten zutela, mm -hmm. bere argitalpenak ere egin zituzten, e, biltzen ziren, e, zuko satu duzun mm -hmm. bezelaxe, baino Lortu, hola, ez ateko ez gehiegi lortu ere, ez da? Ba, ez gehiegi ere, zoritzarrez ematen du orain arte ikusi ditugu beste pertsonei batzueta. En fin, nolabaiteko, ba bueno, ez, jende euskaltzalde asko zegoela, ez? Orduan nola etzen gehiago aurrera atera? Honek Ba, bai zen. Hemen egun eta pertsonaia bat aurkezten, aurkezten eh ba ikusten da halako giro bat bizi zela. Bai. Horregatik aukeratu ditugu baina esan behar da zoritzzerrez gehie egin gehienak ezzuutela halako sentiberatasunik edo euskararekin. E, bueno, Euskaldunak ziren baina besteik gabe eta askor, askorentzat euskarazen bigarren mailako hizkuntza. Mm horigiehean -hmm. bueno, e, nu baina arte ere ezagutu izan dugu ez, ba, etxean egiteko hizkuntza, besterik gabe, baina yeah. alako ofizialtasuna edo ortografia normalizat eta gazoiek oso gutxitan eskatzen ziren. Egin zuten, eh, esaterako, bueno, mila esortzirento geita marrean, arrasaten, egin gipuzkoako, bueno, diputazioak eta, bueno, biltzar nagusiak, egin zirenean, eh, an arrasaten, atera zen batzorde bat, gainera izena badu oso gara jartako ere, aberrorkitzen dudan, Bai, Euskararen iraupen eta ilustraziorako batzordea, osatu zen. Juan Bautista errok proposatua, klaro. Uh -huh. Eta e, batzorde honek, txosten e, bat, e, prestatzeko eskatu zion gure iturriaga, honi. Uh -huh. Beraz, nola baita e, batzekoen baina... Antse geratu zen dena, esan berda, gero Gerra Carlista zizela, eta bueno, ba, Euskara bigarren mailako gaia zen, mm -hmm. beste kezka hundiagoak bazituzten, eta orduan, ematen du Gerrarekin batera alako aukerasko galdu egin ziren bidean. Mm -hmm. Bueno, eta arrasaten egindako er, Euskararen iraupen eta ilustrazioako batzordea osatu, eta gero zer. Or zerbaitetan gauzatu zen mm. bat, batzordearrek lan, lanik egin zuen edo geratu zaigu harren azternik edo Et, etzen gauzatu ez bere lana oraindik oso teorikoa zen balako idazkiak eta izaten ditugu ez badakigu goiz ona hau ere ibile zela ta beste asko baina etzen gauzatu esan genuen beste batean Gernikako batzordetan ere halako zerbait e, proposatu zela hogeita 2009 uste ustedu urtebad lehnago baina gero ba ez, problema politikoa gero ta larriago zen gerra badel zen gerra Karagarrias urtekoa, eta alako gauzak ge, desagertu egiten dira eta baina esaten dugu e, euskaldun gehienak ere zutela gaeiegizko interesik mm -hmm. gogoratzen duzu Joan den Nasteko espoz espoz gerrillaria esan genun e, euskalduna zela herri euskaldun batean jaioz zela gaur egun ez da euskaraz herri horretan egiten baina ja e, bere jaiozen 18. mendearen bukaeran eta euskalduna emberetze mendearen bukaeran, hau da, egun urte pasata erri uraia zen. Mm -hmm. Eta esan behar dugu, espoz mina ipatzen dugula, ba, bazuela laguntzaile bat, euskalduna, eta oso laguntzaile zerbitzare fine eta lehiala, be, bizitza osoan ziona, baina, bueno, esaten zuen kaskahor xamarra zela. Eh? Ba, bere bizitza guztian arekin emanda ere, etzela sekula erdarazongi zongi mintzatzeko gauza izan, ez? Hori, aipatzen zuen espozek, mm -hmm. orduan. Bueno, hori ikusten dugu espozi euskaraz egitea berez, eh, bueno, ba, egiten zu nolazelako, baina erdaraz egitea hori bai dela gauza importantea. Eta hori ez lortzea, ba, en fin, buru oso argikoa etzen izango gizon hau, ez? Kontrako izan bazen, e, ba, erdaldun bat bizitza osoan Euskal Herrian eman den ondoren, euskaraz ikasten ez zuena inorketzon esango, erdaldun autontua da, ez? Zeta, uh -huh. Baina euskararekin bai. Bera euskaldun izan da. Beste aldetik esan behar dugu, ba. artean, esaterako, gutunak eta Anai Liberala eta Karlista Zirela eta aien arteko gutunetan, edo Tomaz Malakarregi bere Andreari bidalaitakoetan, denak erdara utxean daude. Uh -huh. Euskaldunak izan daba, ja paperan hartzeko orduan, Euskara galdu egiten da ez. Ha gogorra egiten da, ez da, Hola. <laughs> Enzutea, orduan ere Bai, gogorra da, bigarren, egiten da. Bigarren mailakoa zen euskeraz. Baina hori, euskera? bueno, orain, orain arte, ez? Baina bai. Kasiko orain arte, 20. mendean Inkluso batzutan eh, areagotu egin dela esango genik. Askoetan esetan da frankismoa eta frankismoak etzuen bat ere lagundu. Baina aurreko egoera ere ezin esan gozoa zenik Euskararen mm -hmm. Baina ikusten dugu kasi berreun urte lehenago ere alako mauriez. Ba, Euskarak bere aukerak edo izan zituela eta azkenen galdu zituela. Mm -hmm. Eta alako gizon argiak ba, iturriak bezalakoak izan zirela baina zoritxarrez bere lana edo ba, bidean geratuzela etzela goztatu. Bueno, ba, esagutu eh, dugu, eh, Agustin eh, Iturriaga, bazenekiten, eh, zainazioren martza besteak, beste berak idatxetako bazela. Haizu, bazen bat erradarak aldaz hartze diren, eh, Eh, Esate baterako zainazuko bai, martza horretan. Bai, horretan bai, ere, ba, kezka horretan batzu oso garbizaleak ziren, eta hitzak uh -huh. erabiltzen zitu zen, baina eztaki dakik horatzen duzun, iztuetarekin jartzen zuen gipuzkoako kondaira edo historia. Yeah. Eto esaten zuen, itz neurtu edo bertso Hau da, berak, e, bueno, jartzen zituen euskal, itz kultuak edo menzirenak garbiagoak, baina gero erdarazko, bueno, erdarazko, euskarazko, baina erdaratik datorren itzak jarri behar, ba, euskaldunak ulertzeko hori, bueno, Ba, Euskarak evoluzionatu egiten duta, ondoko ondokizkuntzatik hartu egiten zuen, ez, lasai asko bat ere komplejorik. Gabe komplejo izaten zuten, hauek ez, Euskararekin, bueno, ba, bere egoera edo normalizatu nahi dugu, mail goren batera eraman nahi dugu, eta orduan garbitu edo, egin nahi dugu euskara, ez? Horrelako komentarioak egiten dituzunean, eruditzen zaite denbora guretzat ez dela pasatzen, zeren azken finean guain e, ere, ba... E, Alako borroka, borroka gure indike... Tankerako borroka, eta ez da baidak, eta... Bai, bai, bai, bai zezua, klaro, horregatik anun, tristea da, ez que kasi egun urte, egun da urte, ba, galdu itugula esan, ez, beti borroka berakin, berroka berakin, kasi kaur ega fonda, ez? Hagian horretik mantentzen gara, ez zu? Ja, euskalo. Zeinak daki? <laughs> Aus auskalo zer den, <laughs> baina egia zen euskarak bai lana ondiak ematen dizkigu. Hela dela, guztatuko litzaiak bukatzea ba alturriak egindako beste bertso batzukin, baina en fin, beti ematen duene garrezare garela, ba, ezberaiek etzuten nola ikusten, eh? osa, nahiz eta bai, euskara eta hori dela, beste naturalidade batekin edo tratatzen zutela ikusten zen, esan eh? mm -hmm. dugu ba hori ez, oso gizon bisia zela eta krasi handikoa eta bueno, beste bertso batzuk, irakurriko ditut, Abesteako la trascendentalismo piscal euskara ere eusk, e, ba hori ferregiteko hizkuntza zela ere ederkifrokatzen zuen. Bueno, kontua zen ba hasi 80 urteko gizon batek ezkondu naizuela Ernanin eta orduan alako bertxoak ateratzen. Batista, adin horretan doa ezkontzera zer dea brokeria zaio burutara? Aur jaio, gizon bizi, aur bihurtzea. Horra ikusten denez, gure suertia. Ila laro gehiurte dituen gizonak ez andrarik behar baizik antzalda ona. Gaztetako txingarrak sentitzen baditu, ur freskoa denez itzale behitu. Davidek, Davide, Bibliako Davidek, zartu eta tsunami eta hartzeko esan zian zuela oinak berotzeko. Adin hortan batista de zoea palentziako manta ez Andre dregaztea. Bueno, zela esan dugu eta kontsolatu berra ukan beha ere izu. Palencia gomantas berutuko zitun oniak Agustin arreagak ene. Eso eso te sube negure gizonak abartuko errespetu falta bezala. eh? Ah, Auskalo auskolu zebertxaketeko sizkioten areri ere. Javier <risa> que dejeta eske eta datorren astelen arte. Urrengo astelen arte.